В ефірі «Театр перед мікрофоном» у студії Ольга Лігус. Сьогодні ми долучимося до творчості Богдана Теодора Нестора Лепкого, видатного українського письменника, літературознавця, перекладача, художника і педагога кінця 19-го першої третини ХХ століття. Звучатиме його інсценована повість «Мотря», в основу якої покладено історичний сюжет про кохання гетьмана Івана Мазепи та його похресниці Мотрі Кучубеївни. Цей твір, написаний у 20-х роках 20-го століття, інсценували актори Львівського академічного драматичного театру імені Марії Заньковецької. Послухаймо його першу частину. Пане Гетьмане, чого ж нам тепер сподіватися, миру чи подальшої війни? Жди біди від води, а горя від моря. Війна ще лише розоряється. Польща, Росія, сакси, датчани і шведи, а сполудня турки. Такої війни давно не бувало, не дай Бог, щоб наша Україна та зробилася боєвищем народів. Нате ви в нас і гетьман, пане Іване, щоб охороняти нашу країну від війни. Ваші слова, шановна Любов Федорівна, та богові вухо. Ніколи в нас згоди не було, та мабуть і не буде. Через те ми терпіли, та й будемо терпіти. Солониця, кумейки, берестечко. Все це кара за наши грехи, за заздрість, за ненависть, за помсту. Словом, не били нас ляхи, тільки наши грехи. А якщо ми залишимось такими, як є, то й Москва нас поб'є. Не такий страшный черт, як його малюють. Страшный він, ваша милосте. Страшніший, ніж людям здається. А шведский король? Його я не боюсь. За коротка рука він на нас не посягне. Та, й ви треба не боятися, бо він за православний народ стоїть. Ми знаємо, як він стоїть за народ. Згадайте це страшне пекло, яке зимою 703-го року вчинили Любомирські, Вишневецькі, Потоцькі, під Немиром, Вуславом, Ладижином. Згадайте собі 10 тисяч замордованих козаків, а посполито трупи і полічити годів. І що ж ваш православний цар навіть вухом не повів? Його це не тривожить, а й в навіть сліду українського не було. Наші сусіди ніби жеруться між собою, а деруть нас, як вовки баранів. Пане гетьмане, і справді народ ні до чого. Я цього не кажу. Лицарського духу нам не бракує. Немирич, Богун, Виговський, Сомко, Дорошенко – все це лицарі. Але яка їх доля? Де наслідки їх ума? Де їх гадки і плани? У нас так, хтось зніметься трохи вгору, то зараз його по голові, а не спинайся, сякий такий сину. Нацькують брата на брата, і заведеться таке, що крий Господи. Поки ми живі, не буде цього. Не бійся, пане гетьмане, ми всі, що під твоїм регіментом єсьмо, за тебе постоїмо. Не за мене, пане Даниле, а за себе і за нашу матір Україну стіймо. Постоїмо, постоїмо. Здоров'я нашому ясновельможному гетьману, Дані Степановичу Мазепі. Дай Боже, дай Боже. А чого ти мовчиш, Василю Донтьючу? Бог не обсипав мене талантами до бесіди. Але я радий, що ясновельможний пан Гетьман вшанував мою нову хату своєю гостиною. Для мене немає більшої радости, як зі своїм товариством посидіти за одним столом. <реш> Спасибі вам, пане Іване. Вибачайте, будьте ласкадні, як чим не вгодили або не вгодимо вашій достойній особі. Вельми шановна Любов Федорівна, на новій домівці... Нового щастя вашій милості і всій вашій родині, як давній ваш друг і щирий товариш вашого чесного мужа, від усього серця бажаю. Щиро дякуємо моєсновельможному пану Гетьману. Не гнівайте, що може вам не так вигідно, як вдома, але ковалівка не Києві, навіть не Батурин. Стільки і таких знаменитих гостей вона не дожидала приїхали і як Гуляв, так гуляв, нічомірні халяв, як додому прийшов, не було і підошов. Пропоную вийти до козаків і челяді. Посидимо з ними, поспіваємо, вип'ємо за здоров'я нашого генерального судді та його зацний малжанки, моєї славчички. Бо після такого біду можна й до людей. А що? А що? Нехай знають, що ми не цураємося їх Танцював. Ола романиха з романом. Оти реали, коли точку зчутю нога. Буде що, романиха з як не знаєш, коли точку зчутю нога. Тобі чувай, Вале? Хочу поговорити. Нема про що. Що з тобою діється, Мотре? Пусти, а то... А то що? Не рухай ти мене. Хіба ти не бачиш, що мені не до тебе? Не рухай, бо горе тобі й мені. Мотре... Ти чого затиняєшся за мною як тінь? Чому не даєш мені спокою? Судьба. Судженого конем не об'їдеш. А я таки об'їду? <г 'я> Не об'їдеш? Об'їду, кажу. А я кажу, не об'їдеш. А я кажу, об'їду. А якщо все-таки не об'їдеш? Я ненавиджу тебе. Від ненависті й до любові недалеко. Я тільки байдужести боюся. От вона як пустиня. Так тоді знай. Між нами пустиня. Ти ж сама в це не віриш, Мотре. Я? Так, не переч мені. Я знаю. Ти тому така лиха, що боїся... Полюбити мене, от що. Полюбити? Саме так. <ріст> висмійся, мотре, висмійся. Може, полегшає. Добре, що ти тут. Ти знаєш, я не маю з кімчарки варілки видати. Дякую вашій милості, але я вже на чарку і дивитися не можу. Та який же ти козак, та ще військовий канцелярист біля самого гетьмана. Один сором, та й годі, зводиться козацький рід. Мені вже куриться шуба. Та й що гетьман скаже, як побачить? Крутий чоловік, твій гетьман? От скажи мені, брате Іване, ну те, що Іван Степанович зі своєю старшиною приїхав до мене до ковалівки, для мене велика честь. Але скажи мені, козаче, чого гетьман до мене приїхав? Я хотів запитатися вашої милости, що діється з Мотрею Васильівною. Хоч знаю я Івана, ще з тих часів, коли ми з ним у Самайловича служили, а це вже півкопі літ, та от ніяк не розберу, що в нього на душі сидить. Шести не дуже сьогодні скорі до розмови. Ну, а щодо Мотрі, хемерна вона в мене. Але попадеться комусь, хто уговта її. Дочка вашої милості, панночка розумна і шляхетна. Трапиться і чоловік, що до серця припадає. Та заживуть вони в вашій ковалівці, як в раю. Ти так гадаєш? Я певний того. Ти ще хлопцем був, а Мотря дитиною, то ми себто я й любов ведерів на вас в своїх думках обручили. Бачить, моє батьківське серце, що Мотря тобі не байдужа то от хочу тобі сказати, що я теж не від того, аби додержати батьківського слова, але... Пане мій добродію, та я, та я був би найщасливішим чоловіком на всій нашій Україні. Ну, то й гаразд. Гаразд. Плетім вінок. Ти знаєш, то може не дуже політично, що я перший почав всю розмову, не дожидаючи, щоб ти заговорив. Але за це я вам вдячний, як батькові рідному. Подякуєш, як поблагословимо під вінок. Ради Бога, пане генеральний суддя, Мотрія... що там іще такого? Мотря, дівчина такої вдачі, що до неї треба здалека заходити. Що значить здалека? Що значить здалека? Учається надійний чоловік. Батьки благословляють діло скінчене, на тім вінок. Так, то воно так, але силуваним конем далеко не заїдеш. Ага. Немає такого коня, щоб на нього не добрий козак. Тільки треба знати, як. А -а -а -а -а. <рив> воно Ой, так. Ну? І що ви тут такого цікавого розговорювали? Ми про Київ балакали, про гетьманський двір. <рив> що ти так голосно смеешься, як у корчмі побудував палати як який князь а смієтесь от на підпитку чабан мотря мені на думці і мені і що ти про неї гадаєш а ти що зле ти бачив її нині господи ти боже мій прости мені як я щось такого кажу але вона сьогодні виглядала як пречиста дива на образі благовіщення така покірна така захоплена а на нього дивиться, як на Янгола, що злетів із небес. На кого? Господи, які ті мужчини дурні, дивляться і нічого не бачать. На старого женолюба, догадався? Ні. На гетьмана Івана Степановича Мазепу. <ріху> Ах, та не вже мотря не має молодих женихів? Та не вже перший Чуйкевич не пара для неї, аж би собі старого гетьмана уподобала? Старий старій печі сам чорт палить. Ти так по собі судиш? Василю, або говори зі мною по-людськи, або я піду. Ну, пробач, голубко, пробач, але твій здогаду розсмішив мене. Смійся, смійся, аж він насміється над нами. Та це ж чорт якийсь, а не чоловік. Усіх причаровує до себе. І тебе? Василю. Ой, Василечко. Ой, Василечку, буде нам з змотрий клопіт. Який там клопіт? Який там клопіт? Віддамо за надійного чоловіка і клопотам кінець. А я? Ну, ламиї до престола потягнеш, чи як? Я вже бачила. Я не така, як ти, вузько ока. Дивися нічого не бачиш. Ніби заєць. з незамкнутим очима спиш. Ну-ну-ну, добре мені заєць. Я генеральний суддя. Ой, боже ж бій, а що таке генеральний суддя? Як що? Перший по гетьманові чоловік на Україні. Ото то й біда, що по гетьм як гетьмана нема вдома, тоді станеш на казну булаву. На, маєш, синку, погорайся хвилинку. Підручний ти гетьманський, а я твоя жінка. Мене ти ж хотіла, щоб я чим був? Гетьманом. Чи є чоловік з більшими маєтками, як Кочубей? Чи є чоловік з більшим значенням у царя своїх, як Кочубей? Чи в кого з наших полковників є краща жінка, як Любов Хведорівна? Настя Скоропадська. Замовкни. Досить. Так далі продовжуватися не може. З Мазепою треба щось робити. Ти подивися на Мазепі святий Андрей. У нього і в царя. Цар хотів і тобі на шию святого Андрея почепити. Та Мазепа не дав, бачиш, не хотів щоб його двох на Україні носило. Не вірю. Вір, не вір, а я доказно знаю. Від кого? Старої кошми. Туди не лише наші, а й царські люди заходять. Там стіни вуха мають. Гарні шанкарів не розумію. Не розумію. лише гарні, а й хитрі. Не такі, як ти, що під тобою солому треба спалити, щоб зрушити з місця. Жінко, кажи, яка в тебе думка, не мороч мене. Така в мене думка, голубе мій що гетьмана Івана Степановича Мазепу треба послати до чорта. Геть! Пора! Євена, дочко, не кусити мене. Я на таке діло не піду. Жив би святого Андрея, без нього помру. А честі своєї я не заплямую. Гетьман мій старий товариш, а нині він міг гість. Ти мене до слогу не намовляй. Я хочу, щоб ти чоловіком став. Щоб не минуло тебе те, що належиться тобі. Булава. Буде голова, буде й булава. Чекай, псе, як кобила здохне. Та вона дохнути не хоче. Не моя річ, а Божа. Фу, а тебе пьфу. Біда мені з тобою. Голубенько. Господи ти Боже мій, краще було весь вік дівках сидіти, ніж за тобою весь вік капарити. Голубенько. Я даром з гетьманом не сиділа. Я брала його на спит, старились. Та я не нинішня лисиця розкусила його. І зі старшинами говорила. На підпитку були. Не одне почула. Ну і що? А те, голуби мій, що гетьман з Орликом і Войнаровським на чолі – це один табір, а тобі треба лаштувати другий. Господи, а я думав, що ти про насильницький спосіб говориш, як леді Макбес. Господи, я ще не з'їхала з, з глуздів. Над тим, що ти сказала, слід подумати. Думайте, думайте. Василь Гондійовичу. Добрий він в мене чоловік, пане Іскро. Тільки надто вже м'який, бо, бо я зликий. Ти чув, як вони на мене накинулись за Петра? Ой, чув, чув. І що ти на це? Та що я? А мені такі часи, що треба бути хитрим, як лис, жорстоким, як крокодил, хижим, як шуліка, або заклюють тебе. Я гадаю, Треба щось починати, щоб не було запізно. Так і Любов Федорів нагадає. Погадай, що з Виговським зробили. Господи ти, Боже мій, який був розум, який господар, який пару. Я не від того, але щоб уважно і кінців воду. Ну, лише я, ти і Любов Федорів, найбільше нікого. А докази? <хе> Назбираються. Але треба нам ще завчасу угледіти якогось певного чоловіка. Найкраще з православних, бо вони присяги бережуть, а на мазепу злість мають. Не вірять, що він з православних. Так, шукай такого. Я теж шукатиму. Не про свої інтереси дбати маємо, а мусимо стати в обороні святої православної віри як заповіли нам предки наші. Погані нині часи. Погані. Ми розібрали мов-мов, каопенки. Було б, пане Таниле, минулося. Ти в нас, пане Гетьмане, як у тому танці, та в інший таночок. У тому танці, що ти натякаєш два кінці. е е але то був би гарний танець, правда, товариство? Якби ж ви мене в ньому слухались, так як тепер. Ваша милість, смотря Васильевна, прекрасно танцует. И кто же то научил вас так хорошо танцевать? Чужих танцев, чем мне танцмейстер, он был француз, его тату привез. А у своих я не училась ни от кого, я просто видела, как другий танцует. И танцует лучше от всех. Ничего не пошкодовал для вас Господь, сподіваюсь, и доброй доли не пошкодует. Спасибо, Ваше яснове неможность. А вы, Василию Леонтьевичу, и вы, Любов Федоревна, позвольте прийняти до відома, що зі всіх ваших скарбів найцінніший і найкращий – оцей. Спасибі. А тепер, пане Іване, зробіть нам ласку, заграйте нам щось. Що ж би то? А тую пісню, що ви її недавно склали. Яку пісню? А про згоду. Боюсь, що ця бандура... Звикши до тонких дівочих пальців, під моїми пальцями і грати не захоче. Під вашими пальцями, пане Іване, всяка бандура захоче грати. Широ гнуть, там є день, уж всі тягнуть, той направо, той наліво, а всі, братця, то води от жовтої взявши води празне згоду всі пропали самі себе звою Якого гарного сниця, Павлусю. Джура мій вірненький. Хто тобі сниться? Розкажи. Розкажи. Ой. А як я тобі снюся? Як тобі снюся? Кажи. Я тебе. Моя панночка Люба. Що? Я тебе щиро шаную і хочу тобі вірно служити. Видно, видно, що я тобі не добре снюся, коли ти не хочеш казати як. Ах, дурненький ти, дурненький. Другому б я такого слова не дав би собі сказати. Але від вас я за вас і життя своє віддам. Ти лягай і спи спокійно, а як будеш щенним, то попрошу батька, би тобі на другий рік коня купив, а от шаблю то сама купив, як у Київ поїду. А я вже й тепер на коні їду, як той сотник, Кожень. і шаблею вмію рубати. О, ти вже у мене козак, а от що вуса не... Вуса виростуть, а от мені мою панночку шкода, та я її ворогів, як той хабуз. Так, так, как хабус. И как нужно я всем докажу, что значит верный джура. Дитина уже й воно себе что-то Щось, Что за чем сердце его рушится? Как здоровье? Дуже добре, дитинка. Перестрашила ты нас вчера. Гетьману торопил, не казал огни впускати, вечерю мовчки їли. Але славити Бога, що тобі вже краще, рибонько, моя. Спасибі вам, тітенько. Ой, боженько, як соромно. Соромно. Соромно, що вчора би Я сама не знаю, що зі мною сталося, тітко. Наші з гетьманом поїхали на лови. Виїздили тихо. Не збудили тебе. Ні, тітенька, я спала, як камінь. Та й гарна ж ти стала в мене, мотре. Ну, така гарна, що хоч бери і до аналоя веди. Я гарна? Ой, боженько, не вже ж це я гарна? Ой, людоньки, подивіться, яка ж моя гарна. Ой, гарна ж я гарна. Гарна, гарна, гарна, гарна, гарна, гарна, ой, гарна. Але не такого, щастя, я бажаю, не такого. А якого ж, Мотре? Якого, дітко? А такого. Щоб воно мені тривало, хоч одну тільки хвилиночку, але щоб було таке сильне, щоб дало мені таке вдоволення, якого не дають цілі довгі роки звичайного життя. А яка ж то така велика хвилина може бути? Яка? Наши батьки и брати Пошли поход Но не на приказ царя и за царя А за Украину За ее визволення. И Бог так дал Что наша Украина Вольна Вольна Ни цар нам не пан Ни король, ни хан Гетьман Гетьман заправляє нашою Украину наш гетьман. І ось він на сивому коні в'їжджає з поля боїв у Золотоверхий Київ. Дзвони дзвонять, з гармат палять. Народ хвилюється, як море, всі очі радістю горять. Груди воля розпирає. Осанна. Осанна. Вже наших козаків не поженуть копати канали московські. Вже на їх костях не будуть будувати нової столиці. Вже наших дівчат ні в ясир не загорнуть, ні до панських, ні до воєводських спалень не сиротнуть. Вони вольні. А матері... Матері підносять своїх малесеньких дітей понад головою юрби. І кажуть, дивіться, дивіться, це той, що нам вибирав волю, це наша гетьма. Ой, Боженько, як я такої хвилини бажаю. І хай би я бачила її з вікна чернечої келії. Хай би та врадована топа ногами своїми стратувала. Хай би моє серце з превеликої радості на твоєю розірвалося, тітко. Але я знала б, що була щаслива. Ось, чого я бажаю. Ти ще молода, мотре. Може, й доживеш до того. Дай тобі, Боже, щоб дожила. Але... Сказав Христос, якби ви віри за макове зерно в своєму серці мали, то сказали б горі рушитися, і гора рушилася б з місця. Віри нам бракує, дитину. Все є. Сила є, багатство є. Розуму теж Господь не поскупив, а от віри. Віри нема. Не вірять наші, що вони до великого діла спосібні. Привикли до ярма. І не соромно їм у тому ярмі ходити і ласки погоначів своїх запопадати, започисти, за наділ землі, за шматок охлапа, зі свого ж стола, при котрім чужі тують. Віри не маємо. Віри не маємо, і ось де наша біда. А ми будемо вірити. Ми, тітко, будемо вірити. І будемо тую віру кругом себе ширити, щоб тая віра чуда творила. І не надприродні чуда, тітко, ні. Звичайні, людські. Ми, тітко, будемо вірити. От скажи, ти Богдана Хмельницького бачила? Богдана Хмельницького я не бачила. Я ще дівчинкою була, коли він у Києві їздив. А от Івана Виговського я двічі бачила. Гарний був, достойний. І з Петром Дорошенко в мого дядька в гостині за столом сиділа. Теж гарний був, співав гарно. Але понад усіх, як дуб понад дерева в лісі, здіймався покійний Сумко. А гарний був Сумко? Сомко був воїном, возрасту, уроди і красоти зіло дивної. І ти, звичайно, любила його. Годі було не любити Сомка. Він хотів утихомирити народ. Хотів оба береги Дніпрові прихилити під одну булаву. Хотів, щоб Україна була вольна, неподільна. Великого хотів. Великого. От тільки, як вивели його на поміст. Ах, як вивели його на поміст. І кат глянув на тую пишну вроду. Здригнувся. Сокиру з рук випустив. Що каже? Таку голову. Рубати все-таки зрубали. а моя в той момент побелила. Мені двадцять лет было. Двадцять лет. Вітаємо ваших милостей добрим здоров'ям. Вітаємо пана Гетьмана ясно-вольможних панів. А ми все злові вертаємо. Пішки. Хотілося пройтись. Погода як в Бога випрошена. Товариство лишилося на пасице, обідають, а мы мусили покинути, милое товариство, бо я ще нині маю листи слати. Ні-ні, Мотре Васильевна, затримайтесь. Ми вже обговорили сміст листів, і пани полковники Войноровський з Орликом напишуть без мене. Правда, Орлик? Так, я с ним не можу, пане Гетьман. Ходімо зі мною, панове. Пан генеральний писар гарний чоловік, правда? Так. Скажу це йому, буде рад. Ні. Чому? Щоб не гадав, що подобався Мудрі Кучубеївні? Так. Горда панночка. хочете, щоб ви всім подобались? А вам ніхто? А може, і мені хто подобався. Щасливий. Нікому нічого не заздрю, тільки того. Спасибі вашій ясновельможності. Пан Гетьман насміхається з хуторянки. Таку хуторянку хоч на княжному престолі саджай, не осоромиться. Не бачила я тих, що на присолі сидять. Але я їх бачив і не одну. І впевнити вашу милість можу, що кожна з них померкла при вас, як при сонці зірниця. На жаль, я не мій так гарно балакати, як ви. Слова не слухають гадок. А я молодію, дивлячись на вас. Так мені, Боже, хотілося б ще раз жити і ще раз перейти все те, що я пройшов. А пройшов я, як може, вашій милості відомо, чимало. Я знаю. Я цікавлюся нашим минулим. От і не пропала наша Україна, коли в неї підростають такі доні, як ви. Спасибі, ваші ясновельможності, за гарне слово. Але мені здається, що будучні залежить не від жінок, а від муші. Від жінок теж багато дечого залежить, Мотре Васильівна. Дуже багато. Пригадайте собі, скільки на долі України завважили жінки батька Богдана? Скільки лиха прийшло із-за Дорошенкової присінь? Будь вона інша, може й наша історія покотилася б іншими шляхами. Дорошенко пильне діло в рішучий мент лише і до жінки поїхав, через те він, може, й булаву втратив. Ось як воно. Бо й великі люди все-таки люди. А я не розумію, як такий великий чоловік не зміг побороти малої жінки. Бо він чоловік, а чоловікові тяжко вискочити з власної шкіри. Тоді він тільки чоловік, а не великий. З вашою милістю нелегка балачка. Так, якщо у нас для великих людей немає жінок під пару, то хай вони краще не женяться. Ото ж то й біда, що мотрі кучубеївни У нас не родяться, як гриби по дощі. Побалакавши з вами хвилину, я згоден сказати, що другої мотрі не було, а може й не буде, і що гріх такому пишному цвітові потай миру цвісти. Пане гетьман. Знову насміхається з куторянки? Я говорю те, що гадаю. Ваше місце на широкому світі. Ваше завдання не шити і вишивати, хоч би й шолком найдорожчим, але своїм умом, так само, як і красою, причинитися до слави нашої України. Як ви це розумієте, пане Іване? Мотре Василівно, ваше питання зайве. Бо ви дуже добре знаєте, до чого я веду. А я знаю, що у вас на серці. Що? Слава. Ви хочете перейти до історії, і ви перейдете туди. Не перечте. Я знаю, вам нелегко сказати так. Хоч ви ще вчора, коли я співав, сказали тебе слів. А тяжко тому, бо я чоловік нерівний вам віком. Саме тому. Я вас на велике діло кличу. І на важке. Не для розваги старого люба, А хочу, щоб ви знайшли щастя, Котрого ваша душа бажає. Ви мене розумієте? Розумію. Чи даєте свою згоду? Хоч би до самої смерті. Спасибі. Спасибі. Мотренько. Я повинен був почути це сьогодні, бо завтра я їду от вас. Так скоро. Скоріше я гадав. Діла кличуть. Від мене на прощання оцей перстень. Хай він буде видимим знаком нашої нинішньої розмови. В діаманті добрі сили живуть. Він, якщо вірити філософії талісману, є також ознакою вірності в любові, приносить славу і побіду. Іван Степанович Мазепа просить преподобну з благословення Господнього Йоменню, побачення благословення. Сповістить сестрої Єфросинію, що мати можна Геть гетьмана Марія Магдалина просить його до своєї келії. Будь ласка, ваша Ясновельможець, прошу, повідіть. Дякую, дякую, сестри Єфросинію. Нехай Бог радує добре здоров'я вашої Ясновельможць. Сестру Єфросинію. Благословення вашого, прошу, мама. Благословенні, Господні, хай буде з тобою однині до скончання днів твоїх, мій сину. Спасибі тобі, Івана Степановичу, що зайшов провідати мене. Скучилося мені за тобою, давно ми не бачились. Багато діла всякого. І ще більше турбот, і то великих, тому ми не заходимо. Пощо старість вашу і мир дому всього тривожити мирськими ділами. Сіда ти, Обоїм нам треба шанувати ноги. Дякую. Ти, бачу, втомлений... Може, тебе щось болить, не соромся, кажи. Ні, мамо. Тілом я славити Бога здоровий, як риба, тільки душа у мене болить. Важкий це біль, мій сину. Ти б до архімандрита нашого пішов, висповідався. Угоднішої людини, як і гумені Марія Магдалина Мазепина, я не знаю. Не говори так, мій синку, це гріх. Розмова одно, а сповідь друге. То що ж ти за журотику маєш, мій сину, говори. Як та я муха в павутинню, так я б'юся в гадках, ти мені снився, синку, на білому коні з хрестом в руках, грішно вірити в сни, але кажуть, або велика шана, або немали горе, молю Господа, Бога, щоб ні одного, ні другого не давав, бо якої тобі ще шани треба? Якої? Хіба це шана, мамо? Оцей святий Андрей і ця княжа корона, що мені її готують. Все це суєта, суєта всяческая суєта. Я хочу одної шани. Хочу, щоб люди казали колись, визволив Мазепа Україну, та не так, як Богдан на короткий час, а надовго, на віки. Доброї шани, ти собі бажаєш, мій синку. І хай Всевишній допоможе тобі доступити такої честі. Але чи гідний ти її, мовчиш. Що ж я вам буду казати, мамо? Ви мене знаєте, як лихий гріш. Ой, знаю, знаю. І то не з доброго боку, а лише як грішника на розкайну. Якого мене Господь создав, такої має? Пора тобі, Іване. Смирити плоть І за булавою забути Про юбку Не можу Краса вражає мене Як побачу гарну людину То так ніби новий дух Вступає в моє тіло Оце і є той гріх Тільки те, що з духа Походить безсмертно єсть А тіло тлінь Україна хоче від тебе великої Неподільної любови щоб ти тільки про неї дбав, і більше ні про кого. Навіть про вас, мамоні? Якщо треба, то й про мене забудь. І що ж з того за хосен був би для України? Господи, Ісусе Христе, претерпіли за нас страсти, помилуй нас. Забагато марнуєш народу, Іване. Погадай, скільки його в тих царських походах вигинуло. Скільки прибудуванні фортець змарнувалося. Тяжкий гріх береш на свою совість, Іване. Ой, мамо, мамо. Якби ви знали, яка вона важка, оця моя булава. Яка вона важка, як хрест. А ти двигай той хрест, мій сину, двигай. Господь його на тебе вложив терпи. Не раз я був у важких пригодах, але в такій, як тепер, тут або пан, або пропав. Нема нічого вічного на світі. Можливо, і цій кривді недалекий кінець. Я йшов як кіт по стерні. Уважно, обережно. Я хотів своєї держави. І хочу. Тяжко народові. Я знаю. Та буде своя держава. Тоді й полегша прийде, мусить прийти. Тепер війна. Дві хмари на нас наступають. Тут Петро, а там Карл. Лютер і Антихрист. А все ж таки цей Лютер – чоловік. І він далі від нас. А Петро на карку. Царись. Так мені чому здається, що Україна – жінка, а Петро – чоловік, котрий знущається з неї. Не жити цьому подружжю в парі, мамо, не жити. Треба скасувати той шлюб. Та чи не гріх це, мамо? Чия вина, того й гріх. Що не зробиш для облегчення долі народу? Для визволення з тяжкої вавилонської недолі? Проща, нехай тобі буде Господом милосердним. Гора мені до церкви. Ще одне тільки питання, мама. Що такого? Боюся кочубея. Не так його, як Любові Федорівни, Знаю, що вона за булавою аж горить. Ну і що з того? Перегорить і прохолоне. Тим часом можеш щінити велику пожежу. Кочубей не одно знає, чого знати не треба. А до царського вуха голос із найдальшого кутка долітає. Гадаєш? Боюся того. Кочубеїв треба заспокоїти. Так заспокій. Що б ти на це сказала, мамо, коли б я так засватав Кочубеїву Мотрю? Вона хрещениця твоя. Я про це з митрополитом побалакаю. Як треба. До патріарха поїду. Царі жінок своїх до монастирів віддавали і знову женилися, цісарі й королі теж, і все це робилося за згодою церкви. Так, але це не гарно і грішно. А до того ж, ти ж уже в літах, а вона ж лиш розцвітається. Ви ж самі, мамо, сказали, що дух сила, а не тіло. Та чи полюбить вона тебе? Великий рів лежить поміж вами. Боюсь, чи зможете подати ви руки один одному крізь нього? Не доведи Господи, щоб її примусили йти за тебе заради булави. Тут вам, мамо, і слово моє, що тільки за добровільною згодою Мотрій одружуся з нею. Дайте благословення на шлюб. «Ну, якщо це для справи, і тобі це потрібне. Але якщо правду сказати, не вірю я в це діло. Не вірю. Кочубейха не стих, щоб заради ніньки зрікалися почисти для себе. Ні, синку». На таке, подружжя, благословення свого не можу дати. Бога Недовгий мій вік на землі, сину, як перейду туди, благатиму Господа Бога за тебе, за нашу віру святу і за весь наш народ безталанний. Хріпись. Сину, може, я тебе надто боляче вразила? Прости. Прощайте. Дивні діла твої, Господи. Господи Ісусе Христе Боже, ти сказав більше від тої любові ніхто не має хто душу свою положить за другів своїх, і сам дав приклад той всежертвеної любові. Тебе прошу, Господи, глянь ласкавим Твоїм оком на український наш нарід. Тебе прошу, Господи, від усіх українців, знаних і незнаних, пам'ятних і забутих могилах, сплячих батьків, братів, синів і сестер наших, тих, що впали в боях, Згинули в тюрмах, загибли в снігах сибірських. Злучи їх невинну жертву криваву зі своєї жертвою на Голгофі. Позволь, щоб не, не була жертва українського народу, і щоб на обильно героїв кров'ю политі землі виросли квіти братньої любові. І зійшло сонце волі і долі народу, а їх мучеників і героїв українських, злочи Господи, в число твоїх вірних слуг і наслідників, вони гідно пройшли тернистий шлях життя, а своєю геройською смертю дали найбільше твоєї єдиної заповіді – любові. Ось тобі новина. Лист від гетьмана. Що, знову в гості приїздить? Яби, що? Ти читай, голубенько, читай, читай, читай. Ай. Любо, голубенько. А не дочекається він, щоб я за нього доньку свою віддала. Зараз поговоримо, я післав по мотрю. Скоріше у мене на долоні волосся виросте, ніж я своє подарую. Якщо вона добровільно піде, Ні, то я не хто-небудь, я кочубеїха. Добрий день, мам, тату. Добрий день, доня. Ви кликали мене. Кликав, я маю до тебе важливу розмову. Добрий день, мама. Не мамка, я тобі. А ти не моя донька, я жінка. Чого ви мене обижаєте, мамо? Тато, нічого не чесно, на своїй совісті я не можу Заспокойтесь. Не Заспокойтесь, садьте. Мотре, гетьман сватає тебе. Написав мені листа, ось він. Не до тебе писаний лист, не гідниця, сором, дівоцький загубила, з гетьманом злигалася, подай ми вже любом старим. Гетьмана, обижати не смійте. Батько, ви його генеральна старшина, заступіться за гетьману в честь. Мовчи, ти завинила Мотре, бо затаїла перед батьком мамою женехання його ясновельможності. А це тайна мого серця. Це ви крут. Правда, Дісталося тобі. Любо. Гетьман сватає тебе, але ми на те сватання свої згоди не дамо. Чому? Бо нам того не хочеться. От чому? А я його люблю і за другого не піду. Підеш? Ні. Я сказала, що підеш. А я сказала, а що А я, я сказала, що підеш. Я Гетьману слово підеш, дала, що буду його дружиною. Не дружиною, скажи. А коханкою хочеш бути, старою старого. Коханкою. Ви можете обижати мене, Гетьмана, я не чую. Але Гетьман це не муж для тебе, він старий. А до того ж він твій хрещений батько. Батько, але во Христі всі ми, браття і сестри, во Христі. І... Тату, досить я каралася у вашій хаті. А тепер відпустіть мене на волю. Чуєте? Мені не треба ваших багатств. Ви роздайте їм нижчим, ви даруйте їх на церкви, виробіть з ними, що вам тільки завгодно, тату. Але мене відпустіть, моїм серцем чистим і совістю спокійною. Облудниця, лицедій, перед тобою рай відтроній. Відсе. Я відповів Івану Степановичу, що хоч як шаную його, але своєї доньки я за нього не віддам, бо вона йому хрещениця. Це мусиш, мотре, прийняти до відома і покоритися долі. А я небесловесна я вещь, з котрою що хочуть, та роблять перед Богом моїм седержителем моїм і перед світом цілим клянуся, що наді мною твориться насильство, з яким я не погоджуся ніколи. Насильство? Насильство, що в наложці гетьманські не пускаємо тебе. Це насильство, може? Бабу, проклята тая хвилина, мамо, коли ви промовили те брудне і неправдиве слово. Неналожниці хотіла я бути, іншою жоною. Боже мій, людоньки, подивіться, гетьманша, яка з неї мені ще гетьманша? Так.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 Ніколи доброго слова не сказала, все грізна, горда, самовпевнена, як деспот. Вона мужчина, а батько ніби жінка в хаті. Все потирає їй. Гадають, що зігнуть мене, та згину, а не піддамся. Ох, Іване Степановичу, Іване Степановичу, пане мій, що маю робити? Що маю робити? Моє серденько, Мій квітер рожевий, Сама знаєш, Як я шаленно люблю вашу милість, І ще нікого на світі так не любив. Я з великою сердечною тоскницею Жду від вашої милости відомості, А в якім діль Сама добре знаєш.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 Театрі перед мікрофоном.